Jó estét, sziasztok! Remélem mindenki hall Még közelebb? Így? Jó. Az Ad Astra kiadó szerkesztője vagyok, Lehenz Csilla. A kiadóról nem sokat hallhattok, ugyanis az első könyvünk áprilisban fognak megjelenni, és ezekről szeretnék beszélni. Ez egy olyan kiadó, amelyik elsősorban science fiction és fantasy könyvek kiadásával szeretne foglalkozni. Célunk az, hogy a nemzetközi sci-fi és fantasy irodalomból a krémet kiadjuk olyan könyveket keresünk, amiknek a témája, stílusa, a fölvetett problémák annyira egyediek, hogy minden egyes könyv egy-egy külön világ legyen. A világ minden tájáról választunk szerzőket. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne csak angol százszerzőket jelentessünk meg, hanem tényleg szó szerint értelmezzük a World Science Fiction. -t. És olyan könyveket próbáltunk válogatni, amelyek vagy a, amelyeknek az írói a világ minden tájáról származnak, vagy pedig a maga történet olyan egzotikus helyszíneken játszódik. A térképen bejelöltem, hogy milyen országokból származnak az íróink, illetve maguk a könyvek ö, ho, cselekménye hol játszódik. Ö, több ország van bejelölve, mint amennyit most meg fogok említeni, ugyanis a, a 2012-es év során kilenc könyvet szeretnénk megjelentetni, de ezek közül csak négyet fogok most felfedni, az áprilisi négyet. Mint említettem, minden könyv ö, teljesen egyedi, külön világba fog elkalózolni. Lesz egy, amelyik a Marsra, egy, amelyik Oroszországba, vagy Johannesburgba, illetve a jövő bankokjába. Minden egyes írónk 30-40 év közötti, és ö, kritikai és olvasói sikereket ért el, díjakat nyertek, és reméljük, hogy ö, bár kevés címet adunk ki, mindegyik olyan lesz, ami érdekesnek amit érdekesnek fogtok találni. Az első szerzőnk Paolo Bacigalupi, ő lenne az. Arról azt kell tudni, hogy több évig szenvedett az, hogy az első regényét eladja, aztán amikor végül sikerült neki, akkor a regény megjelenése után rögtön be is zsebelte a legnevesebb sci-fi díjakat, a hugó díjat, a nebula díjat és a lópus díjat. Ez a könyv nem más, mint a felhúzhatós lány, ami egy biopunk regény. Egy olyan távoli jövőben játszódik bankokban, ahol az erőforrások korlátozott mi volt, amiatt minden biotechnológiával próbálnak megoldani. Egy rendkívül érdekes világ, tehát hatalmas rugókban tárolják az energiát, és genetikailag módosított állatok végzik a munkát. Az élelmiszerhiány globális felmelegedés és az elszabadult kórokozók miatt, amelyek megtizedelik a lakosságot, ez nem valami vidám jövő. A főszereplője Anderson Lake, aki egy gyárnak a technológusa, de titokban egy ilyen tájföldi génbankot keres, illetve egy szex, mesterséges rabszolga, Emiko, és az ő szálluk fog összekeveredni. második szerzőn Catherine Valente, ő nagyon viszonylag gyorsan az álistas szerzők közé került, rendkívül érdekes költői stílusa van, az első regénye is már díjat nyert, de az elmúlt időszakban több díjat is bezsebelt, az egyik legérdekesebb regénye a Palimpsest, ami elnyerte a James Titri Jr. díjat, ebben egy nem íg uton terjedő városról van szó. Igen, tényleg valóban ennyire furcsa a setting. Ő a saját stílusát mitfánknak nevezi, vagyis a mitológia és a különböző népmesék elemeit keveri el a fantasy és az egészet rendkívül őszinte, szókimondó, adott esetben ö, ö, tabu döntögető módon. Amit ki szeretnénk adni tőle, az nem más, mint a Maria Murevna és a halhatatlan, ami már így a címből sejthető módon Oroszországba fog elvezetni minket. Ez egy orosz mese a sztálini érában, ahol az élet és a halál, illetve a férfi és a nő harc a középpontban. A főszereplője Maria Murevna egy Leningrádi lány, akiért halhatatlan Koscsály a eljön és elviszi magának feleségül. Maria Morevna be, belekeveredik az élet és halál közötti harcba, és a valóság, tehát a sztalini illetve az orosz népmesék világa egymás rétegeivé válik, egymást erősítik, egy rendkívül érdekes regényről van szó, aminek a nyelvezete is gyönyörű és költői. A középpontjában valójában egy ö, olyan probléma áll, vagy ö, olyan kérdés áll, hogy egy pár belül ki az, aki végül is uralkodik, és hogy ö, meddig lehet elmenni. Nem annyira a szeretetről szól, hanem inkább egy ilyen erősen abúzív kapcsolat áll a középpontban, mindez megfejelve persze a történelmi szettinggel és az orosz népmesékkel. A következő írónk, Hannu egy finn író, egy a jelenlegi hátcifi csodagyerek. 2003-ban jelent meg először angol nyelven novellája, és 2008-ban egy 24 oldalas részlet alapján, már is ö, egész világra kiterjedő szerződést írtak alá vele. Ö, első könyve a Quantum Tolvaj, ami hihetetlen siker lett. 2010-ben jelent meg ö, Angliában, és 2011-ben Amerikában, és remélhetőleg idén nálunk is. Ez az eredeti borítója. A főszereplője Jean-Luc aki ö, a történet kezdetén ő maga számtalan kópiájával játszik orosz rulettet egy virtuális börtönben, ahonnan megszökteti a, egy Mieli nevű titazatos nő és annak űrhajója Perhonan, hogy az évszázad bűntényét hajtsa végre a szabadulásáért cseréve. Ezzel csak egy gond van, hogy először Zsánnak el kell lopni a saját korábbi tudatát a marsról, ahol letétbe helyezte. Rendkívül érdekes ez a mars, ami a könyvben szerepel. Egyrészt a közösségi média jövőjét azt zseniálisan tovább gondolja Ryan Némi. Tehát a nyomokban a Facebook is fölfedezhető benne, csak egy kicsit továbbfejlesztett változatban. Tehát az emberek a saját külsejüket, illetve a róluk megosztott információt különböző szintekre rendezik, és azt szerint osztják meg, hogy kivel mennyit akarnak megosztani. Tehát gyakorlatilag a láthatatlan emberektől kezdve a teljesen látható vagy megváltoztatott külső emberekig bárkivel lehet találkozni. Uh, rendkívül izgalmas és pörgős regényről van szó egyébként, és rengeteg fordulat van benne, és csavar, nagyon szerethető a főhőse is. És a negyedik szerzőnk Lorem ő egy dél-afrikai írónő, aki Poszki uh, első regényvel moxilendel. Uh, Robbanva, a köztudatba, és második regénye Arthur Sziklák díjat is elnyert. Mi ezt a regényt fogjuk kiadni, ami nem más, mint a Zoo City. Ez egy olyan világban játszódik, ahova visszatért a mágia, és Johannesburgban, illetve annak gettójában játszodik a történet, ami egyébként egy thriller drogokkal, gyilkosságokkal, a showbusiness árnyoldalaival együtt. Főhőse Zinzi December egy ö, volt újságíró nő, aki ö, elveszett tárgyak megkereséséből, és ö, ilyen pénzkicsalós spam írásából tartja fönn magát. Ez egy olyan világ, ahol hogyha valami bűnt elkövet valaki, akkor élő ismeretként megjelenik egy állat mellette, ami kvázi az egyetlen dolog, ami köztése a az eleven pokol között áll. Egy eléggé sötét és véres regényről van szó, ami egyébként rettenetesen fordulatos és izgalmas. Nem véletlen egyébként, hogy filmet is fognak készíteni belőle. Ezzel a négy könyvvel a, először a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon lehet majd találkozni áprilisban. A is fogadó van az F5-ös ahol partnerünk az e-könyvolvasó blog is megjelenik majd. Hogyha van kérdés bármelyik könyvvel vagy a kiadóval kapcsolatban, akkor azt hiszem, te volt az első. Ö, nagyon szeretnénk, de még így pontos ö, választ nem tudok adni. Mindenképpen fel fogjuk tenni egyelőre, még csak a Facebook oldalunkra, a honlapunk az készül. Amint lesz valami, akkor eláruljuk. De nyitottak vagyunk abszolút az Ja. Bárki más? Egészen konkrétan április 19-ére fog megjelenni mind a négy könyvünk. Úgyhogy és valószínűleg a könyv is lesz egy könyvünk, illetve ősszel még néhány. Hát konkrét címeket nem szeretnék most elárulni, az elején ugye megmutattam a térképet. Igen, lehet tippelni országok alapján, bár nem biztos, hogy el, fel fogom árulni, hogy melyik, melyik könyv az, de lehet tippelni. Tehát nem véletlenül színeztem be azokat az országokat. Ö, ennyit elárulhatok, hogy lesz közte science fiction. Leszközte euh, Noir fentezi, illetve leszközte ifjúsági fentezi És mindegyik rendkívül jó könyv és izgalmas. Ha senki másnak nincs kérdése, akkor köszönöm a figyelmet, és átadom a szót a következőnek.